Ég vil nota það ekki verið og þakka öllum styrtaræðalum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram og væntingum. Há við leitni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Heyrið, mér langaði bara að byrja að spyrja ykkur kannski bara hérna... Því það er svona allir þessari umræða um þetta allt að þá hefur kannski bara svolítið glemst að tala við ykkur að, að tala rosalega miki um þetta en ekki búa að tala við ykkur ég veit ekki hver eitthvað vill byrja en mér langar kannski bara að spyrja hvað finnst ykkur um það að hafa verið kannski að sjá allir þessar umfjöllun heyra fólk tala um myndina og tala um ykkur en það bara enginn búin að heyra í ykkur í fjölmjölunum Mér fannst það mjög mikil vanvinning einhvernig það voru allir bara að tala um okkur og A við vera einn karla stelpur sem væri bara heila og bara gæti mikið tekið sjálfstæðar ákkarannir þá var mjög særandi mjög leðiðratt Er ekki er ekki skrítið einhvern einn að vera láta tala svona yfir sig þurft að það hafi verið að rífast um brinnigaar og það hafi verið að rífast um liði og rífast um hvað er gerast og bara snúa Svo bara... til hluti en hvað mun bara spyrja okkur koma æfingu. koma ávingu checka koma, koma og tékka hosu og komaðu fólk sjá á ævingu sem að það kannski sér ekki eða það er bara bóður að sjá okkra fréttir eða það uh, sko eins og til dæmis fólk hérna í sávi náu netinu var mjög mikið af svona lygarsögum og eða mun koma á ævingu að mun deyja sjá að þetta er allt öðruvísi en að heldur mm. og það er alveg eins og hverri ævingu menn kannski sé hvað þeir reyna gera þetta í albrinni fá mm. saltu svona þar ni. Hvað er öðruvísi af því rosa margir búin að Og þegar það er að vera bóta til bíómenn þá þar náttla að bóta drama og svona og man sér þúist öskurinn og allt þetta en er ekki eitthvað sem er ekki miklu meira af á æfingunum sem man sér ekki í bíómenn en svo til dæmis þar er ekkert svakalega skemmtilegt sjómarsefni að vera horfa á fólk á fundum til dæmis. Er ekki miklu meira af soli þess heldrun fólk fattar? Jú. Segðið mér eins frá þí. við ferum oft eftir leiki ef við vorum kanskje á mótum eða spila við eitthvað þá ferum við alltaf og horfum á leikinn og ferum yfir og leiðréttum bara það sem varum að gera vitlaust og svo líka bara hvað við áttum aðra hugsa um og bara tilfinningar líka. Hugsum og tilfinningar. Yeah. Nú, nú man ég er svo flóttra gleym. Ég kykta á ævingu hjá okkur ekkert þennan. Man mun einhverra ekkert eftir því Já, ja, mérg mun ekkert við að. Mm. Það sem ég tók eftir var að eftir ævinguna, það var alls konar hluti í gangi á ævingunni, þá var allir láttnir og ræða um að gerast og Ég spjallaði við einhverjar af okkur. Hversu mikið er búið að útskýra fyrir ykkur? Hvað er í gangi í því sem brenni kallar flughermirinn eða bara uh, hér, leikús? Hversu mikið er búið að útskýra fyrir ykkur að þetta eru bara á hvernar aðstæður sem síðan eru öðru við sinni bara vennir þau í lífi? Eins og ég er þá tókaðalegu fund bara einu í viku í svona klukkutíma að það er náttúrulega ekki að fara að heilan svona fund í bíómyndina. En það búið að útskýrit alveg mjög vel. Svo líka mjög oft að veist, fólk sér í fréttum og í myndinni að kannski nokkra sekundir á það sem brenjar er kannski að tala mjög hátt og veist, öskra. En það sem fólk sér ekki er að svo kemur hann líka mjög mikið einstakning svo bara talar við manneskina um tilfinningar ma bæta sig og þey tala um að næsta ávinga atlana kannski að sitja meira pressu mm -hmm. og hjálpa að komast í gegnum það og styrkja manneskina. Vantar þó kannski til dæmis af þegar ma sér að hann er jafnvel öskra eða tala við einhveru manneskju í liðinu að þá er búið að tala við þá manneskju að þetta sé eitthvað sem er að fara gerast. Já. Já, Já. ma er undirbúin fyrir þetta einhvernig en þú stað kemur aldrei beint til nín og segir, "Já, ég er öskra á næsta ávingu." það að geri staðinn svona smú. Hætt rólega. Bara hætt rólega. Og síðan talar hann líka mjög mikið við foreldrana og eru að upplýsa þeim fyrir hvað er að gerast og þannig. Eins og þú vist. Já, ég ætla fara að setja press á þessa stelpu. Eru tilbúna, þið tilbúna að þið verðu að vera tilbúna að sinna inn heima og alltaf. Það góðu punktur er þá er þá þegar að vera að setja einhverra sérstaka pressu á kanskje einhver ein er þá Eru þú með í því og það er þú foreldrarinn með við þig og þar er það yfirleitt verða taka það líka inn í bara daglegt líf og skólan og heimilislífi og anna? Já hérna. Það er líka alltaf foreldrafund bara svona þegar foreldrarinn koma og pappi bara talar um hvað er að fara gerast á næsta ávingum. Er líka alltaf á sundum í stjörnunni. Þá er oftast svo foreldraæving, þannig að allir foreldrarinn voru með á ævingum og voru meira að sjá hvernig skótt er að vera þannig að eru æfa, Mm -hmm. Teknina og svoléis. Og var mjög mikið af foreldrum sem voru hérna út í pappa af því að hann var alltaf að fá þau til að í hafa stjörpanna í fara mæta að og svona, byrjaði bara svona skamma foreldran menn með það. Mm -hmm. Og það elsoldi kom hérna fólka og byrjaði að búa til eitthvað hluti og eitthvað svoléis. Mhm. Hvað, mm -hmm. hvað haldið þið að foreldrar ykkar ef þið væri nú af því að einn hópur líka sem er ekki búið að tala við öðru kanska foreldarnir. Hvað haldið spurðir út í hvað gerast? Hva er eitthvað sem vil taka orðið sem að það haldi það þau myndi segja. Silvía. Um, ég myndi segja að þorður mínir væri svona mjög sammál og brinnjara á kan gerir. Og eins og ég fekk þjálfun í haukunum þegar ég var átta að tíjara og þá voru sömu stelpur í stjörninni að fá miklu betri þjálfun við og við tókum eins og hann leik við stjörnuna og þá erna vor stjarna er miklu betri og þjálvarinn hjá þeim Brynjar hann var að hjálpa okkur í öðru liði mm -hmm. frammeð með að hjálpa okkur og, og svona og leiðrétta okkur hann ég myndu segja foreldrar mínir væru mjög sammála því hvað Brynjar gerir og hvernig þjálvarar og hvernig áginn er góður eru eruðu er að ráða miki heima hjá okkur við foreldra ykkar bara hvað er að gerast og þú veist með og móti hverju er hvað er áanæmið hvað ekkur hvað, er, hvað findist, Jú, jú, jú, jú. Eitthvað sem vil segja mér eitthvað að dæma því? Eitthvað sem að, er eitthvað sem að kannski sló annarkvort einhver af ykkur eða fóreldri ykkar í byrjun sem, heyrðuði, mér lýst ekki af þetta? Já, þú veist, á aðurinn ég byrjaði leiðinni, þá ekki allt ég Brynjar var bara ruglaður og líka fóreldrar mínir <hæð> og svo, þú veist, ég ekki á, á leiðinni og ég ekki að vá, þetta er gekk kúl, cool, mér langar að byrja fólk þremur var þó þarna komin góðir hva hva er dóttur að fara út í and so forna let him in og þeiringa kynnast þessu og við ántan en prófa nufila e vel og mm -hmm. skíli allt. Hvað, hérna, hvað væri það þéru segir að þéru liði eins og var í rugla hvað er það hvað er það er það bara hérna að þú kemur skilur ekki alveg aðferðirnar eða Já en ég var í aðrei leiði og ég sá hana á mótum og þegar maður sér bara hann að öskra og stelpunnar og sér ekkert annað en það, það örmaði bara svona, skilur þetta ekki alveg. Ef við myndum bara spurja einhverjar okkur, sem þið gendur kannski tekið dæmi fyrir mig, hvað finnstu okkur við það, að það sem þurftu að gera á æfingunum og í kringum kvarfaboltan? Að eitthvað að hafi skilað sér síðan út í daglægt líf hjá ykkur, að þú veist, að þið hafið hafi fundið kannski hvort sem að það er eitthvað raðstæður sem við eru hrættar við eða að vera gvíðinn eða eitthvað. Getið þið mér eitthvað dæmi um eitthvað sem bara batnaði mjög mikið sem tengist ekkert körugóltan? Já, ég var svo alveg svakalega finnileg svakalekvíðin og það er ekki einu svona að koma fram fyrir skólan minn og þú veist, tala eitthvað verkefni fyrir framann allan bekkin og sem núna eftir kverfuna þá er ég búin að þú læra bara tjá mig og það er hún miklu betri í því Hvað er það við það sem er að gerast á æfingurinn sem að er það bara, mann er kenta að maður meði taka pláss eða, hva, hvað er það eiginlega? Já, mann er bara kenta að maður eigi láta heyri í sér, eigi að taka pláss, eigi bara segja það sem manni finnst. Mm -hmm. En svo verðum líka búin að tala um það mér mikið á fundunum og þannig. Mm -hmm. Stundum fyrir, hérna, fyrir leiki þá dettu við stundum bara í að tala um hérna, eitthvað svona hluti eins og hérna kvíða eða eitthvað sem er að gerast. En svo mér bara einu sinni var bara heill fundur, bara klukku til mér að tala um hérna, að ég menna sem fóru á ólympíaleikana. Mhmm. Mm þá hérna. sem sem voru með Black Panther kveðjuna Ta leiðir mér aðeins ég að spyrja ykkur út í þetta atvik sem var vaktir rosalega átillegt þegar að hérna þegar þeir létu metalljarnar getið sagt mér aðeins hvernig sú hugmynd kveiknaði og hvað var búið að gerast á undan sem man fék ekki til að byrja hugsum þetta Ehm um, Brynjar kom til okkar og einn og sagði að Við feng, myndum ekki fá að keppmóti í strákaum og káka í bara, þú veist, vildi ekki svara okkur og ekki gefa okkur neina ástafi fyrir því. Uh -huh. Og við erum þetta aldrei og svo byrði hann að segja okkur frá þessum mönnum eða uh, Black Pandaren salute. Og svo fekk ein stelpan í hófum við hugmynd um að bara droppa medal og við vorum bara allar svo til að og ein okkur að halda ræðu og svo bara æfiðum við þetta og æfiðum þanga til bara að koma að því mm -hmm. að droppa. Þanna þetta er bara hugmynd sem þið fáu sjálvar. Já. Og og hvað? Síðan síðan fórðu að æfa þetta segir. Já, við vorum <laughs> inn í klefanum að ég veita. Mhm. Voruðu umræður um að vera fyrir fram hvaða aflægingar þetta gæti haft. Já. Já bara heil tapla fulla af ykkur dóti sem gæti gerst og hvað fólk myndi gera og áfyrun að fólk væri með þessu myndið að hata þetta. Við veist hvað ég meina? Allt að þú gerir eitthvað nýtt, þá mm -hmm. fyrst hatar fólk það, mm -hmm. gagnrinn hann að hlæra þér og síðan bara, er þetta bara sjálfsæður hlutur bara já, þetta á að gegja eins og ekkert hafi gerst, eins og er aðeins byrjað að gerast. Það er frá fyrir þetta. Í bjóðsandi aldrei verið ég að Brynjámyndi verið að Það var ekki það var ekki eitthvað af því sem við Ekkini allan af mér persónulega það haft ég, ég veit ekki um ekkert. En dráauði varðu punkta af því þetta er ekki smá þar sem ég upplifa að síðan byrja að gerast að fyrst eftir að myndin kemur út að þar um umræðan núna finnst mér dalti margir vera farnir að vera jákvæðari heldur en bara fyrir veita ekki viku eða tveimur vikum upplifir þú það líka? Já. Já. Já. Okay. Na, ég, ég, ég, na, ég og Eibjörð fórum í hjallastefnina mm -hmm. og það var svo skrýtið að sjá svona mikið fólki sem var samlokur og því ég er að tala á kennararnir í skólanum mínum að segja Vákóta og Flótsjær maður bara svona var ekki vanur að það væri svona mikið fólki sem var með manni, maður er alltaf svona vanur að það væri fólk svona á móti manni og hafi ykkur að fordama og svo leist þannig að það var mjög nýtt að fólk mm. væri mikið með manni í Hvernig er búið að vera fyrir ykkur að því þar alveg, hérna, ég þekki það sjálfur bara að vera í fjölmiðlum og, og alltíðan er einhverra talumann og eitthvað. Flestir sko upplifa þetta í fyrsta skipti þeir eru fullorðnir og sömur upplifa þetta aldrei. Hvernig er búið að vera fyrir ykkur að vera að fá alla þessar fjölmiðlum um fjölmiðlum og þeir eru að lesa eitthvað um ykkur? Þetta hlýtur að hafa verið dálítið erfitt á einhverjum, einhverjum tímabúntum eða ekki. Það erfiðast það fyrir mig öruglega að sko, miðanst alltaf lægi og bara frekar venjulegt að vera í fréttanum og þegar ég var bara búin að ætlaðast upp við að vera alltaf í ykkur prógramið sem enginn var eitthvað með og var glað með en svo voru alltaf bekkjabræðið mínir, þeir eru alltaf að tala eitthvað svona pín um það og pískrast um liðið og vissu eitthvað um þetta og stundum bara eitthvað sem við sögðum engum. Og svo eftir myndina þá byrja allir að tala um að þetta sé flott og bara kennar það líka. Og ég er veik eftir að myndin kemur út og þeir eru eitthvað, segðu því að spurningunum mína hvort ég þorði ekki að mæti í skólan út af myndinni mm -hmm. sem var alls ekki, ég var bara veik og ég vildi þess að mæti í skólan út af því. Okay. Og mér var bara mjög óþægilegt en núna bara er alltaf læg, sko. Eitt sem ég finnst ógæstlega erfitt er þegar fólk er að búa til hluti um pappa, þá er ég bara, ég veit í einhverju, ég verið svo ótrúlega viðkvæm fyrir því þegar fólk er að búa til hluti um pappa og segja eitthvað svona, ég held að það hefur verið erfiðast fyrir mig, ég veit í einhverju, ég bara rosalega hérna, pappa stelpa og þegar fólk er að búa til einhverja hluti um pappa, þá var ég bara rosalega reið. Það er náttúrulega eitt sem er líka búið að gleymast í þessum er þú er nála doktóranns og það einu litir að litra verið rosa skrítið fyrir þig. Já, eins og bara starfræðikennari minn að gaggrína pappa minn. Einu. Það er rosalega. Já, ég myndu bara ganga svo langt að segja að það sé bara allt mjög rangt við það. Já. Og að fólk komi ekki bara að checka áhyngu, svo ég sá eitt hérna tvít eða eitthvað og svona þá var ekvinna sem sagði, ég er ekki búin að sjá myndina og ég ætla ekki hana, og síðan sagði það var bara algjört bara rugla og svona eins. Mm -hmm. Í stað bara hvaan þessar upplýsingar í stað fyrir að koma á ævingu, checka og sjú, síðan getur man farað að segja eitthvað hluti. Já mm -hmm. bara. Upplifir þið það þá að þeir sem hafa kynt sér þetta og þeir sem koma á ævingar eru þeir nánast alltaf þá með jákvæða hugmyndum eftir að þeir eru búinir að kynna sér þetta? Já. Já. Já. Er engin dæmi um um einhver sem hafa komið að kynna sér þetta mjög vel? Ha verið og auðu sem þá þeir skoðuna þetta sé bara hræðilegt. Já. <laughs> Pappi mín. Já það. Já. Okay. Það er alltaf, það alltaf á móti þessu en þúlust meiri er með og er bara mjög jákvæð. Kalt á toppnum. Kalt á toppnum. <laughs> hvað er hérna, Hvað með þetta af því ég veita að það eru mjög margir búna að sín þessu áhuga og það á að vera ráða við ykkur miðalana sum bara svona Svolítið þetta með kynin og kynja baráttuna og allt þetta og sem tengist þessum að þið vildu keppa verið stráku og allt þetta. Hvað hva finnstu ykkur um það, einhvern veginn svona að, að þetta sé sett upp þannig að, að jafnvel konum finnist þetta neikvætt? Svona, margir hafa að miskila þetta. Þú veist, við viljum kepp með móti af því þeir eru betri körvbólta. Þeir eru ekki betri körvbólta af þeir eru strákar. Þeir eru betri körpált að þeir eru að fá betri þjálfun. Mm -hmm. Það er það, það er ástæðan. Við byrjum svo mikla verðingu fyrir stelpanum sem við verum að keppa móti. En þær eru bara ekki jafn góðar á strákanir. Og þess vegna vildum við keppa á móti. Funduð þið þegar þið voru fyrst að fara að keppa við stráka? Funduð þið þá svona einhvern rembing í strákanum sem var að fara að keppa við ykkur? Eins og þeim fyndist það væri bara eitthvað skrítið að vera keppandi sterkur. Ég tók ekki tvist eftir, ég ekki twist eftir ég var bara til að keppa við það og mér fannst að þetta bra jafningar og svoléis. En síðan fól mar áns þegar mar var áns eldst, mar heyrði eitthvað súgur og strákunirnir að segja eitthvað við mann og mar heyrði líka eitthvað ég heyrði einu sinni mömmu, að strákun að tala við pappa og þá er ég bara svo óh. Er þetta að þá fer eitthvað hausinn á mann svona óh er þetta og svoléis. Það, svo mm -hmm. það er það ekki en ég ég fannst ekki þannig. Ég var bara að Getið þú útskýrt eitthvað fyrir þá sem, kannski skilja það ekki, af hverju er svona mikilvægt og af hverju var svona mikilvægt á þessum punkti fyrir okkur að fara að keppa því stráka? Um, við vildum náttúrulega fá betri samkjarni en líka bara að sína þeim að við erum jafningar þeirra mm -hmm. í körbólta. Þegar þú getur ekki bara sagt því strák, já, stelpir, jaka og þú, þú verður að sína þeim það. Mm -hmm. Hva með af því að nú væntanlega var eitthvað tímabil er það ekki eftir að liðið er nú var splittað og svona þar sem að einnkur af einkum eða kanskje margar fóru til baka í annaðs konar þjálfun er það ekki réttum mér? Jú, jú. Hvernig upplifðu það eftir að vera búin að vera í þessari tegunda þjálfun? Það var einu sinni fyrsta eins eitt af fyrstu ávingunum þá vorum við að öskra kort anna og okku svælis og það var þjarnvarinn sem var sá Hér öskrum við ekki af því að það hefur neikvæð áhrif og bara maður bara hvað er rugl er ég komen í. Og hérna <laughs> þetta var þetta við, við. við öskrum okkur aðra en svo eftir ráðingu eru við bara góðir vinkunarir. Og það var líka bara þetta var ekki svona neikvætt við vorum bara aðra peppa okkur uppi. Einnu. Þeim. Og hérna hérna ég var hérna, út af því að ég var bara að vera í fótunum og Og erna þjálvarinn segir er í að meira ja þjapa til hliðar og ég bara byrja bara nei hvarð kennumur pappi var að búna að kenna okkur að við þjápum á körvuna og sem hann var í bara að byrja rívast við hann um að hvarð ma þjápum á körvuna að þjápit til hliðar það ég var að svo... bara glata af því því sta var engin æggi þar sem við vorum að gera það var bara að mæta fyrir me basically þössin mm -hmm. og svo færðu bara heim og fara leika þar Mhm mm það var engin æggi við Allir bara hlægjandi og gera það sem það vildi og svona, mm -hmm. með þess það mjög gladað. Líka, líka, þegar við vorum að mæta það fyrst, bara þegar við vorum nýkomnar, þá er lagt niður liðið í stjörnunni, stelp hvenna, og maður er þarna bara, Hver, hvert er ég að fara? Fyrirmyndirnar sem maður kannski vill komast þegar maður er hún stór, bara lagt niður þegar bara Íslandsmyndstararnir sem er eitthvað talað um okkur, bara koma í nýtt lið og það bara lagt niður hvennaliðið. Mm -hmm. Bara algjörðt bullshit. Vel og hvað, vel og <laughs> En hvað bara svona, hvað með að því að verðum við að tala með um þessu öskur og það er búið að setja rosalega mik mikinn fókus og mikla áherstu á þessu öskur. Hvað sko, skiljiði að það sé kannski það sem þegar fólk korfir ása mynd að það var það sem er að stöða fólk mest? Hvernig ef þetta útskýra fyrir einhverjum sem ekki skilur Hvað er öðruvísi við þessu öskur og það sem er í gangi þegar þetta er að gerast? Heldur en það sem að maður mundið kannski flokka á einhvern nátt sem einhvers konar andlegt ofbeldi eða eitthvað þegar það er að öskra mann bara út í dæluðu lífi? Sko, ég persónlega búin að landa í miklu ofbeldi gegnum lífum í, gegnum lífum í mitt. Mm -hmm. Og mjög, mjög fórnlegt því að fólk sér nokkra klippur af... Bara af æfingum eða það sem við erum að keppa og segir bara, já, þetta er andlegt ofbeldi. Þúst. Og það sem munur, helsti munur er að um, þér brynja röskrar, hann vil setja pressu til þess að byggja okkur upp. Mm -hmm. Þetta er ekki pressa til þess að særa því persónulega. Mm -hmm. Ég er ekki, og þetta er aðeins auðri það er meiningin í þessu orðum, bara taktu hausin og raskati, þú er aðeins auðri í því þegar ég segi að fokka er eða veist, þannig. Mundurðu mm -hmm. þá jafnvel segja að það að fara í aðstæður, það sem er verið að gera svona hluti og það er verið að útskýrita, að það, til dæmis eins og bara í þínu tilvíki, að það hjálpi þér þá Já. að eiga við það sem að þú segir að sé að þá ofbeldi út í lífinu? Já. Það hjálpaði mér persónulega mjög mikið að vera í aðfinu. Þegar að Brynjar kendi mér Þú veist, að ég, þú veist, ég, ég get ekki láti fólk særa mig án mínu samþyggi. Ok, hvað áttu við með því? Þú veist, eins og ef einhver segir við mig eitthvað ljótt, þú veist, það særir mig ekki fyrir en ég samþyggi það. Og þú veist, hjálpað hjálpaði mér mjög mikið, hann útskýriði mér tilfingarnar mínar og alltaf, það bara, það líf mitt breyttist svagla mikið síðan ég kom í aðfinu. Myndu þú segja að þetta er kanskje svona í í samfélaginn oft þunn línan þá stundum verið svona eitthvað einhver kanskje að fólk sé þar er er þunn lín á milli þessa einhver sem er að verða fyrir einhverri slæmu og síðan einhver sem leyfir sér að vera fórnarlamb út frá þessu sem þú ert að tala um að einhver, einhver segir eitthvað ljótt við mig þá er ekki þar er ekki lagað sé sagt við mig en síðan er spurningin hvenar leyfi ég mér að vera fórnarlamb og hversu mikið er það eitthvað sem er verð gera mikið með kenna eitthva að vera ekki fórnarlum. Já, alveg helvíti mikið. Okay. Æskriðu einhvern tíma til baka á hann? Já, mjög halu geta. Okay. Og hvernig er þið takið? Haft. Hvernig er þið takið? Sko, ég var einu sinni hann var að segja þá, var um pyrruð, segi, þegiðu! Þegiðu! að koma þá hlauftu þannja. Við vorum allselti pirruð. Þanne ég segði teygðu. Helvíti segðu. Og aðreintar rekimann út úr húsinu af maður var bara <laughs> bara segja stoppa aðeingar að og Hérna hann sagði samt eins og því erum í einni ávingu sem við gerðum alltaf í er þá var svo nota púða og þá ámar að rausta tala hérna sá sem er að púðanum sem er Brynjar eða Bergþóra eða eitthvað svona leiðs mm -hmm. þá ámar að æfa sig því en nei ég myndu ekki segja að ma var eitthvað rosalega mikið eitthvað segja þjálvaranum sínum að halda kjafti þennan er að segja man að hlaupa upp <laughs> En hvernig sko hva, hvað hva gerir ef þetta lísaði fyrir mér, Fyrir mann að fara inn í aðstæður, þar sem maður fær kannski bara að hleypa aggresjóninu svolítið út, eins og þið talið með þetta ruslatal og allt þetta. Hvernig, hvað er það sem er gott fyrir mann ef maður fer og fær þessa útrós? Eins so, og við erum bara mjög þjættir hópur og erum ekkert að baktala eitthvað að því við tekum þetta bara út af velluninni. Við fyrirum í slag, þú veist, og það er bara alltaf læg og svo fyrir við bara eftiræfingu í saman. Það borða í sig. Já. Mm -hmm. Að það sé bara mér mikilvægt. Af því, ef maður er allt að segja manni og bara haldi sér inni, þá finnum við hann bara einhverja aðra leið til að koma ég út. Akkurat. Sko, það sem, af því að einhverju tímapúnti var ég sem satt í handbolta og ég tók hreiðina mín á æfingum og það bara skyldi það enginn. Það var bara hent mér út af því að ég tók brjálæðiskast og alltaf. En svo þegar ég kom hingað, Þá var það einhvernig eins og það var sagt, já, þetta er eðalegt, við verðum bara að dýla við þetta, við skulum vinna í þessu. Og mér finnst þetta svo geðvikt að því að síðan þá er ég bara, síðan ég komið að þenni er ég bara alltaf unnur í manneska. Ég er miklu sterkara tilfinningarlega og fyrir mitt persónlega líf er þetta búið að gera svakalega mikið. Þegar þú segir og þið að þið séu sterkari tilfinningarlega, er þetta... Mér finnst, ég heyra á okkur að það sé mér mikil eining hjá okkur og þeir séu, hérna, lítið þið nánast á þetta eins og bara fjölskyldu það. Já, já, við erum einstór fjölskylda. Fyrir mig er þetta fjölskylda. Mm -hmm. Ég sem á. Þetta bara number one in my life. Sisters. <hæður> <hæður> <hæður> Einhverstaðar hefur heyrt það um þetta að það sé, að það hafi svona verið talað um að þetta sé rosalega, rosalega dramalaus hópur. Ja. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Vi oft segin bara þyst erum oft að blóta og kort anna að kalla okku þyst kort anna ljóti nefnum og fara í slag á það. En eftir ævingu þá eru alla mjög góðir vingarnir, gerum eitthvað saman og bara mm -hmm. það gerist allt bara einn á vellinum. Ja. Þú ert hætta fara bara eitthvað út fyrir hitta eitthvað bara berja, man skilur þig. Mm Einmigt. -hmm. Við erum frekar bara að fara nota þetta allt á ævingu, nota reiðin í eitthvað gott. Mm -hmm. Og ef ma væri allta að halda sig þá byggist það, það drama men að allra klárta. Og hérna líka ef ég hef eitthvað til að segja við Gretu, þá segi ég það bara við hana. Ég er ekki eitthvað hvíslast um það eða eitthvað svona lís. Mm. Við erum svolti svona erum mjög honest við kort aðrar. Hvernig upplifuðu það þá með eins og krakkarn til dæmis í í bekkjunum eitthvað skólanum sem eru ekki svona umhverfi? Upplifuðu það að þau séu meira í baktali og svona dóti heldr en þér? Já, svo ja, stórt ja. að geðveikt að komi og satt við Tanja. Já Tanja, veistu hvað? Ég bara fíla ekki þetta þetta þetta. Og svo segir hún mér í kanski kanski verðu nú og eitthvað og fer að segja á móti og eitthva. En þú veist, svo fer við og situm sneeru kanski ráðum hluti í samskiptunum okkar. Við vinnum meiri í því heldur en bara eitthva. Já, godt veistu hvað? Sko hún Tanja. Mhm. Mm Já. Hversu mikið lættur Brennjar ykkur vera þátttakendur í að móta þetta? Þar að segja, hérna, Því, mér er svolítið eins og fólk hafi gefið sér þegar að, að horfa á þetta, bæði myndina og fréttina römmuð og svona að þetta sé bara hann ákvöður þetta allt bara einn og þeir bara hlýðið. Hérna, sko, þegar ég heyri það þá er ég óksla pyrruð að því að ég, ef ég vil það get ég bara farið í stjörnunum núna mm -hmm. og það ég, hefum aldrei gert neitt án okkar samþykis og við myndum vilja að gera það eins og droppið, mm -hmm. það var heiður hún, það var því kannski þeim, en það var selpa, <laughs> hérna, sem átti hugmyndina mm -hmm. og það voru allar bara, maður sá það á klippinu að það vildu allar gera þetta ef við hefðum ekki viljað að gera þetta það. Mm -hmm. það hefði þetta aldrei gerst mm -hmm. og það er eitthvað sem ég hefðist mjög en svo við síðan þegar hérna, fóreldrar eru reiðir og það áttu að vera að splitt þá skrifum við bréf og þú setjum hérna barnasáttmælan, grein þrætt tólf grein tólf sem var hérna fólk, neð, krakkarægt að fá að tjá sig og konsoles, og hérna við skrifum undirskrift og settum mynda því að það var nú fundur hvernig þetta myndum við gera með ír og hvernig stelpunar myndum fara og síðan bara næsta dag því vaknaði, síðan ég grein og það var bara eitthvað neins og Brynjar hefði sagt okkur að skrifa þetta og fólk að segja hann hefði bara skrifa þetta sjálf, já við viljum hafa Brynja eins og Brynja það er pabbi veri bara að skrifa það. Svo finnst mér fálunlegt að það eru rosalega margir að segja, svo að áður en myndin kom út, að við erum eitthvað bara litlar heila þönnu stelpur sem get ekki hugsa sjálfar og þú veist það bara svo fálunlegt. En núna er aðeins meira fólk sem er skilur þetta eftir að myndin kom út. Mm og þá er fólk eða fólk er að segja að pabbi sér að heila þú okkur þá er fólk að tala niður til okkar og segja við séum ekki með rödd og við höfum ekki sjálfstæðan vilja til að gera það sem við viljum og þá er fólk að tala niður til okkar þannig ég... Okay. já <hýr> Það er horf rétt og ég er meitt bara því að sitja þér tala við ykkur núna þá er meitt svo hrópandi skrítið fyrir mér að það sé búið að vera að tala svona mikið umvitað og það er aldrei ne Hva með þetta þetta atvik þegar að droppi metallinn og því það líka eitthvað einna það ein eina umfjöllunina um það var eitthvað einn er ég með þegar ég á móti þar sem ég var, segist, að ég eitthvað einn horði var af því segjist þér að vera að eyða svo vel bara hvað það var flott. Já. Og hvað þetta hérna, svo sem var að halda ráðun og hvað þetta var eitthvað einn allt hérna, bara vel gert sko. Og mér fannst aldrei vera en ein umfjöllun um það sko. Já. Hérna ég hérna bi ég ég er rosalega stolt fyrir að gera þetta í liðinu hérna, það sem eru núna í stjörnunni það var það er ekki talað við þar um þetta þannig mér leiðist fyrst þún svo ég var að tala við þær um þetta þar voru skömmust liggar eftir að gerð og það var frosa hjartað á mér af því að mér fannst þetta rosa flott hjá okkur og síðan voru bara þeir foreldrar sem bara svona hrauna yfir þær og voru ekki að hlusta á hvað var að segja í ráðinni fólk var bara hef, að hugsa að Brynjar segði masker þetta og eitthvað svoléis og síðan núna var tala við svinkuna í stjörnunni Það er bara eins og sé skömmistilegar eftir að hafa gert þetta mm -hmm. því að þetta er bara frábært hjá þeim. Það það er hugur ekki í og bara hellinga okkur hlutinn þeir að gera þetta. Síðan kom bara einhverjar fóreldrar og bara drepa þetta niður í þeim mm -hmm. og það er bara skömmistilegar eftir að hafa gert þetta. Mm -hmm. Þín áttúrulega þekki uh, þessar stelpur sem voru með ykkur Já. upplifiði að það að, að, að þær hafi skipt bara algjörlun skoðun út af fóreldrarna. Já. Það er líka margar vilja koma í aðeinu, en það þar mega ekki. Og það er bara líka fóröldrar sem hafa mjög mikla áhrif. Mm. Sem svo að ég kom á æfingu og prófa og mér fannst það geðveikt og bara að ég vil byrja að æfa eins og gefa mér heim og fóröldrar bara segja ney. Ætlar að fara að æfa hjá sem geðveikumanni. Mm. Og ég náttúrulega fól, á að treysta fóröldrar mínum því að þið er búin að alveg upp og já, þetta er bara fyrsti manneskja. Mm -hmm. Og auðvitað að þú veist fer ég að hlusta á þá, heldur manneskina sem ég heitti bara í fyrsta skipti. Eru yngjörar af ykkur einað sem eru frekar nýjar í hópnum með það? Við hérna, þrjár. Því þrjár. Hvað mynduð þið segja að því nú er þetta heilmikil svona að keira alla liðið upp á Kjalanes og þú veist allur tíminn sem fyrir í þetta. Af hverju ákvæðuð þið að skipta yfir í þetta lið? Og því það var svo mikið verið að fókusa á strákarna var. Og þannig að na, þú veist, það bara alltaf verið að tala um strákana, hvað þeir voru góður. Mm -hmm. En og svo fengi stelpurnar bara svo lítið og það var bara svo lélið þjálfun þar og okkur. Mm -hmm. Og upplýðu þá bara, funduðu þeim mjög fljótt þegar þeir eru komnar inn, já ég vil þetta bara. Já. Mm -hmm. mm -hmm. Allar. Mm -hmm. mm -hmm. Já. Ja. Og við líka, það sem við vorum þá bara líka bara ógislega mikið, bara fókusa á strákana og þú veist, þeir fengu alltaf, eiginlega bara allan salinn og við fengum alltaf minni part af salinum og við þurftum líka að fara í alltaf þegar það er líka eitt skóla í og við þurftum alltaf stelpnar að fara það noga strákarna þurftu aldrei fara það og við erum líka það er aldrei öskra á okkur fatari síðan sá við bara öskra á strákarna og við varum bara svona wow, líð þeim ekki ríðla mm -hmm. og síðan fórum við að okkar námskeið um sömari það sem strákanum voru alltaf að gera erfiðar æfingar og við vorum alltaf að gera ógsta léttar æfingar. Já, dúl, dúl, dúlveri. Dúlveri bara eitthvað dúlur. Mm. Er það ekki eitt líka sem er mjög skrítið, sem eitthvað er ekki ekki mikið búið tala um að Brennar er að þjálfa ströngar líka. Og, jú, það engin, jú, jú. Þjálfa Já, og það er gilt. að feiklast að hann sé að þjálfa þar svona? Já. Ég er eftir því að það er aldrei sékt að pappi mæti með stránganum á túnreyngum. Það er aldrei sömu viðbrögð við því þegar við vorum litlar og það var uppskraðað okkur þó að það var sami aldurinn. Mm -hmm. Og ma tekur alveg rosaar til því en það er bara eins og fólk sé bara blindt og að bara svona hann er ofbelti þar sé hann er með sömu aðferð hérna en það er þetta er samt ekki ofbelti. Mhm. Brótau þetta Mm -hmm. svo er líka það... ein stelpun sem æfi með strákarum og það er alltaf að segja bara ja flottja brinnari, hann er að þjálfa svona stráka svo er alltaf að vera gegnir hvað brinnari sé að gera okkur og eitthvað með mm -hmm. nákvæmlega sama æfingarferðir. Mm -hmm. Þótt strákar eru á saupu aldrei því að stelpi fóri í baráttuna. Mm -hmm. Hvað hérna haldið þið að þetta sem þið eru búin að gera muni skila sér í Að það verði breytingar þú þér séu kannski ekki að gerast alveg núna. Jó, jó. Þú veist, ég hefði svo mikið viljað hafa svona fyrirmyndir í körpulta þegar ég var yngri mm -hmm. á Íslandi. Og ég vona bara að yngri stelpur í körpulta á Íslandi geta horta okkur og bara Vá, það er ekki ekki flottar. Og vonandi í framtíðinni verða stelpur og strákar, jafn, í körpulta. Þetta hérna líka. Ég var Hérna, mamma mér var að segja mér að það var stelpa sem hætti í körfubolta og eftir nú að segja myndinu já mamma, mér langar að byrja aftur í körfubolta mm -hmm. og mér finnst það rúsa gaman að vita að ég hafi áhrif á hérna, körfuboltan í stelpumeyinn og líka stráka meinn, ég vil að strákar horfi líka og líti upp til mín þegar litið strákandi eins og litið bróða mín mm -hmm. segir að ég sé mesta fyrirmyndin þannig að það minnst það ekki ja. en hérna að eftir myndina var ég alveg sitt nú er ég bara orðin fyrir mynd krakka bara litla stelpu sem kanskje ja hafði kanskje ekki trúa sér en af því að við erum að gera og erum og súleis, þá, er þetta og við erum góðir í körfu og svoléis þá geta við farað þetta. Þirðu geta verið erfitt fyrir einkur skoða af því þeir eru væntanlega því að það er líka annað að því að þetta snýst náttla ekki bara um körfubolt þetta snýst um að könd en þeir eru náttla miklu betri heldur hin kenna í körfuboltannum og ekkar aldrei. Hva hvað er þar stað núna? Ég meina, þið keppa ekki við strönga, keppað við eldri stelpur eða? Já, já, já. Okay. Þar er það sem við fórum samkeppnina. Okay. Og eruð hva hvað er það? Eruð þið eruðu jafn góðar og og stelpur sem eru eldri en þið eða hvenn er það? Sko, það var þannig af því að við splittuðum sleiðinn um. og bara bara 90% af allei stelpunum okkar er núna í stjörnunni og það var mjög erfitt því við vorum mjög fáar fyrst og við vorum bara sjóldum sjöld, kúk, bara allir að skýta á, skýta á okkur mm -hmm. það bara, og hérna bara allir að móta okkur og síðan fáum við þær þrjá þær vilja bara koma í liði sem allir hata og þannig að okkur er byrja að ganga mjög vel en það er búið að vera rosalega erfitt bara að finna húsnaði, keir upp að kjalanis og bara allt svoleiðis mm -hmm. þannig, já, en við erum að komast upp að fætina aftur og erum orðnar frekar En hvað með það er að fara allar að leið upp á Kjallanes og eru er þið eru einhverjum sem að hafa að hugsa, úf, þetta er kannski hérna, veit ekki alveg hvort það sé þess virðið að vera að setja svona mikið tími í því að... Já, ég hef ég hef í fyrra það voru við mjög fárönd og það var mjög erfitt það tíma og það stundum var ég bara eitthvað, okk, okay, af hverju er ég að keyra lengst upp á Kjallanes og bara einhver skýta leiði en uh, núna ekki lengur, ég hef ekki þess ekki að það Fyrir mér er þetta 100% worth it, sko. Uh -huh. Uh -huh. Og maður venst ég að keira, þetta er ekkert nema að við býr sem svo í hafnafyrir og ætlar að fara niður í bæinn, því ég hefur ekkert eitthvað miklu lengri tíma. Nei, nei. Og ef maður fyrir talaði tala um hversu mikið verði það er að gera, þá ég get ekki nefnt einn stað á Íslandi fyrir konur og, þú veist, uh, unga stelpur og stráka á Íslandi, þar sem við fáum jafn mikla st, virðingu. Að því að það er einhvern, að, einhvern einir allir að líta niður til okkar. Já, þessar stelpur, bara þessi börn geta ekki satt nýtt. Þau bara heila þau inn og alltaf. En hér, en hér er þetta þannig að þú veist er og talar við Brynjar þá er enn einhvern þá erum á sama lavver. Það er enginn svona líta niðurtilíð mm -hmm. sem ég er svo geðvegt. Er hérna, upplifðið það þegar fólk er að koma á æfingar hjá okkur að svona, það sömur einhvern veginn þegar þau eru búin að horfa á þetta hafið bara verið að sjá eitthvað sem þeir hafa aldrei síða á þurr? Já. já, já, já. Ég svo pabbi, hann var að taka upp um, leik fyrir okkur af því við tökum alltaf upp leikinn þegar maður kappað. Og hún var að hlusta á bekkinn af því að hann var með svona heyrðna 12 sem var tengt við bekkinn eitthvað einn. Og honum var svo magnað hvað Brunnir var að segja við okkur hvað honum var að þjálfa okkur. Og hann var bara fattaði um helgið að hversu miki Brunnir er góður í að þjálfa og hvernig hann er þúst við okkur hversu mikil vitning hann gefur okkur. Mhm. Mm og mm. Er eitthvað sem er lengra svona hvað sem ykkur lengir sérstaklega koma framfær tengslum við allavega þessu umræðu og allt þetta sem er búið að vera í gangi. Seð þetta Er eitthvað sem að ykkur langar að segja eða koma á framfæri sem að við erum ekki búin að tala um hérna? Bara í tengslum við allavega þessu umræðu í kringum myndina og þjálfunirna og allt þetta. Hvernig finnst þér þjálfunir samt? Þjálfunir hjá? Brynjari? Má ég vera... Maa þú segja þína persónulega skoðun? Nei, ég séja mína persónulega skoðun. Já. Þá eigi sé félmeila maður. Ég er náttla svolti hlut, ég er ekki alveg hlutlaus af því að af því a, hérna, ég þekki Brynjar og og ég er rosalega hriven af þínum er að gera sko. Og hérna en og þá kannski spyrji ekkur út frá þí. En, en ég hins ver, sko, verða verða alltaf að hugsa okkei. Okay. Það er mín skoðun. En síðan eru kannski ekkur aðrir sem sjá aðra rétt. Þannig að, ég, ég að tala fyrir hína. Það hafi nota orð og hérna að því upplýðu kannski hérnur liðanum að þess því, því bara farið í pössun, þetta snúist bara um félarskap og eitthvað svo leiðis. Skiljið að það væri kannski eitthvað sem maður myndi að henda einhverjum? Bara verið í annars konar húnkværi? Já, já, já, mm -hmm. þú veist, ef einhver vill gera það bara flott sér þér, mm -hmm. en það ætti náttúrulega að vera, þú veist, valkostir. Þannig. Og ég virðist mjög faranlegt að segja svo að suminn eru að sækjast eftir því að fá góða þjálvin nokkra klukkutíma og virðingu og þau fáða ekki. Og í staðinn eru settin fyrir að þú hast einhver og hérna suminn orða við það sem er alveg rétt. Mér mjög stað mjög faranlegt. Það er mjög margir sem eru móti Afrex bara hvað það er að þjálfa okkur og þeir sérum sé sem hann er bara sem eins og þjálfaka eins og við séum að fara Ólympíuleika mm. en ef þú villt það afkræfi eftir það að dæma fólk fyrir það? Ja. að séma að átti dóttur og hún var í svona prógrammi og hún myndi vilja það þá það, það mikiu á móti að þú myndir koma fram við hana eins og kemur fram við okkur Mhm mm líka hérna þegar fólk er að tala um svo að ég sá eitthvað comment sem var eitthvað ja á með álagsmeyndsla hrygg og eitthvað svona eins mm. þegar þá var bara, far þanga passa að sjá þetta að fara í myndatöku, passa þannig að verðu hérna og tala alltaf að tala við mér leðum mjög illa því mér langa að vera að æfa og svoleiðis, uh -huh. tala um tilfinningar og maður áttu bara Ég var altt við ímyndunara þjálvinn þegar þar var að gera eitthvað þar var ég sá það í haustnum. Hann var aldrei að láta mig fara inna og ég hata svo mikið þegar fólk er að búa til hluti og það fer svo í tæjunar á mér. Fólk er að búa til hluti og segja annars sé ég að gera þetta bara hvernig flæxstu það út? Þú varst aldrei að ævingu og því ég var bakbrautin og var ég bara sitjandi í stól. Mm -hmm. Og það sá ég bara alttína eitthvað comment sem var eitthvað ja hún var það var láta Við erum í styrta því alveg fjórum til fynsum í vik og ef við meiðumst á Rettar Brynjar strax verið okkur sjúkur þá var að mm. og þú veist, hann lætur okkur passa okkur að við séum ekki að æfa þegar við erum myndar. Og líka styrkurinn, það er því hana, byggt upp á það styrkja vöðva sem að styrkja vöðvað sem maður sé ekki að og þetta er allt rosalega plott að vera með kerv, vera með app í símanum okkar sem stendur bara síðan brá. Það komið styrkur og maður ítir á það skráir þinkt en auð sér bætingarnar og þetta er bara alveg ve ótrúlega vel svona skýpulegt. og svo þú vissu styrsta þjálvari sérstaklega eins og það var stelpa sem var þú vissu með meiðsli og allskunna ég veit ekki alveg hvað það heitir en þá var bara spjastyrk prógram fyrir hana búið til, svo hún getur bætt sig og, alltaf, og það er að reikna út með að við erum að stækka og, og róslega margar að fá, hérna, vaxtaverki veist, og strax ef eitthvað meðsli gemur fyrir, þá er þetta bara strax sendur til sjúkra þálfara Og þú ert meittur og setur þú bara á kæli eða gerir það sem þú -hmm. verður að gera Glósar eða gerir bara mækana og meittur í fótum og getur þú veist, ef þú getur ekki gert þú getur bara að það sem þú getur gert mm -hmm. En að sem það sem þetta um þessa afrekspælingu er mér finnst samt alveg að ég finnja ákveðu þetta langar ykkur að vera góður í körfubálta en upplifið því að þetta snúist um miklu meira bara körfubálta Já, Já. það stýst miklu meira um körfubálta að því við fáum ekki því, bara körfubáltaæfingar og æfingu við fáum líka æfingar sem getur hjálpað fyrir sem mikið í lífinu mm -hmm. bara einhverju öskarar og það kemur öll bara geggjum vondkámentað í lífinu Það varð eftir þú að ekkert að fara inn í þig þú ætlar að koma út og vera bara har harður við sjálfa eigin uh -huh. og svona. er mjög þúst uh, bak við körfuboltævingar er mjög mikið af tilfærnlegum ævingum. Mhm. Uh þúst -huh. það eru alveg ævingar þar sem þúst það bara dúndra í við og það bara sattinga ljóta hlutir. En svo eru þúst ævingar þar sem við erum sitjandi og gerum hugleiðslu í 25 mínútur. Svo þetta eru alls konar, sem hjálpa okkur bæði í körfunni og að byggja okkur persónuleika upp. Og líka, það er því að hérna pappi varð kvíði en eitthvað svona 20 og 20 og það var hann svona hvernig get ég, því, því að ég hef á bötni eitthvað svo leiðis, passað að þau lenda ekki, að þið er mjög svo mikið að fólki sem setur bötni sín alveg í bómul og síðan faraðu út í framtíðina og það bara blöð tuska og í leis. Mm -hmm. en En svo þar var ein stelpa í mynduna sást þó hon var kvíðin fyrir leik mm -hmm. og hon var bara að tala við hana þar sem þegar hún er nú um stór þá bara lærði hún allt þetta bara 12 ára þegar fólk kýstum að læra þetta af það var bara 40 30 20 ára eitthvað og svæðis almitt sumur þetta aldrei bara alvi í sínum tilfinningum og bara vita ekkert hvað það er að gera tók að yfir langan tíma byrja sko af því þeir að tala um hugleiðslu og tilfinningathjálfun og tók að yfir Va skiljið það oft einmitt oft gefur fólk ekki börnum og unglingum krédit til þessar þetta sé eitthvað sem þau geti náð sko. Já. Ehm. Um, já, þú veist. Já, ég var alltaf fyrsta þær í var og þúst maur á alltaf góðar ávingar eða líka slæmar. Uh -huh. Og þær já afti slæmar ávingar fyrst þeru nú þá var ég alltaf bara fór heim og bara grænjaði og ég vissi ég gera. Og til dæmis, Ég tók kanski tímabil þar sem var bara óskyldan að berjast meg. Mm -hmm. Og sem bara fækja sér smá svona stopp aftari. Mhm. Mm og þá var ég lærði smá að svona að dæla við þetta aftari. Þú vissir ég gat farið heim að drippla, ég gat farið heim horfa á körfubolta, ég gat farið yfir glóstar mínar. Og ég gat líka bara tala við einhveru þjálvara, þú vissir tala við Brynjar eða Véstein eða bæggu. Mm -hmm. Og það hjálpar manni mjög mikið. Bara ef man alveg þann sama gerðina alveg eins líka með hugaþjálfunina við sátum á bekk í kanskje kortal 20 mínútur og ég var bara hvað um <laughs> er ég að gera við erum að telja upp í 10 aftur og aftur hvað er ég að gera þetta fyrir það er í ég var bara þess vegna sitjandi þrjó var kanskje 10 ára og ég var bara að hugsa um eitthva annað ég var bara að hugsa oh um, það er kanskje 30 ári jólin eða eitthva mm -hmm. og svo þrjó var eldri og fattaði ég þetta er æfing þar sem ég þarf að fatta þegar ég dett út úr því að detta bara að hugsum Jólinn eða eitthvað, mm -hmm. pakka, ammæli og fatta þegar ég detta út og koma aftur að telja og halda bara fókus í það og þá hjálpar það á æfingu halda fókus á meðan breynir að tala við okkur lengi og setja kröfur á okkur og við þurfum að bara vita hvað við eigum að gera. Heyrið þau, kannski svona bara í lokin, hvað hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðinu? Bara svona sem markmiðin ykkur og, og hvert er stegni og markmiði mitt næstu árin er að byggja upp aðfinu og gera allir þess að ungar stelpur fá jafnmíkja tækifærum og strákar og hafa jafnmíkja ekki bara í körfunni, haldur öllum íþróttum og fara svolítið, með aðfinu pælingar lengra út gera að hafa kannski námskir fyrir stelpur og svo er bara að fara í nám klára þetta þannig. Hérna með í vona að atinna færist í baðinn þannig að ég get verið með minn flokk af sterku með strángum bæði kanskje. Og hérna og atinna verður bara stórt lið fyrir alla aldursflokka. Síðan komast í college og eiga mitt dag í fyrirtæki. Það hérna það væntum allrar að eiga okkur eigin flokk í athinnu. Þjá. Já. Þjálfa. Gá hver að vera bestur að þjálfa? Besti Það er genan. Ætla allrar að, að eiga er að þjálfa alltaf keppt. Sko, ég, ég ætla líka reyna ég var búin að pæla í svolti að fara mi að athinnum pælingar eins lengra en Ísland. Okay. fara með það aðeins út úrst, til Úkrainu til Rússlands, það sem staðan er enn verri í jafnreittum kvenna. Sérstaklega hjá umhús þarpum. Mm. Ég ætla að hjálpa við að gera að þinn og valdafólverða meira. Mm -hmm. Og svo ætla ég í college í Bandaríkni að fara að sé lauður Já. Þar er Ívona bara að sé fólk sem hlusti á krakka og börn bara yfir höfið þegar við erum mest svo og ef okkar gæti bara vitað að það gæti verið krakkar sem var að kjósa eða segja bara það sem þeim finnst, það geti breytt miklu í ímunu. Ívona líka, eitt af markmiðunni mínu er að þegar hún fullorinn og ég labba kannski inn í stráku og maður sér hérna einhvernig að og bara allt svoleiðist að stelpur og strákarur í efningi er sérstaklega þegar það er engin svona þroska mínur á milli þeirra og að labba þannig að segja I did this mm -hmm. það Ég við við við við langar við að við komast við. bara langt í körunum og ég veit sem þetta ekki alveg komur langar að vinna við en sem langar mig líka að þjálfa hvistu hvort sem að þenni bara einhverjum öðru leið að haust þar sem stelpunnar fá þúst virðingu. Mér langar að fara í college og þjálfa og hjálpa bara að gera aðeinu stærri reið. að þjálfa eða að vera dýralæknir. Og mig langar að búa til online business fyrir svona innanhúsarchitect þannig að maður svona Hrýndi í mig ef það vantar eitthvað. Hvað er allt þér að vera þegar þú verður stór? Hann... Hann í... Það í Jólandstór. <lífnir> Gerið þetta alltaf að breyta til, sko? Alltaf breyta til og gera eitthvað nýtt. Þau varst, varst ungur, langaði þér að verða... Vara, í fjömmuð? Já, var það drömmuð? Skoi, nei, ég, ég er hægt það er tölum altså góðrar reikningi. Já. Svartnar sko, í þetta þar í langar að að aðarna sjálfa eða vist mun nokkra klára college og byrja að sjálfa og sjá bara hvað athuginn kominn og bara hjálpa að hjálpa að hann. <SILENGELFÆ> Já, þannig að líka þegar, ég, þegar maður er um fullofinn að rísa rísi ennþá og þetta sé svolítið minnis og að komi stytt á okkur, mm -hmm. svo pabbi hefur oft talað okay. að okkur droppa sem minnis varði maður það ekki, minnisvarði af okkur og hvað við gerum og þetta þýði eitthvað í framtíðinni. Hvað sem er eitthvað langar að segja lokum? Ef fólk vill koma á um móti og tjekka á æfingu eða eitthvað svoleiðis Fólk er velkomað að koma Já, tala á um mig, spyrja okkar. mig spurninga fjaldið til það. Ok. Þannig að þeir sem vilja kynna sér þetta betur geta að á æfingu og spjalla síðan við ykkur eftir reyninguna? Já, alveg velkomin og þau eru bara algjörlega velkomin að koma með sína persónulega skoðin uh -huh. og segja frá henni. Uh -huh. Svo lengi sem, sem mannskja fyrir ekki á personalitíð þitt, Fattri. Uh -huh. bara tala við okkur. Í stæðan fyrir að, að spi, búi til bara að léga bara að tala við okkur og bara segja okkur og spurja okkur. Akkur. Ég segi sko að ef þú ert búin að fræðið hvað þetta eru um og þú ert búin að tala við okkur, búin að tala við Brynjar og þú hatar þetta ennþá, þá mátt þér fara að gaggrina. Ekki gaglina áður en þú veist ekki neitt. Já ég skal bara virða þín á skoðun eftir að þú ert búin að tala við okkur og sjá þetta allt. Mm. Þegar þá get ég bara rétt að rita, hjálpa þér eða finna bara ú O afda aðeins ekki rétt hjá mér. Ég er rétt að fara eitthvað. Nei, þetta er ekki svona bóta til einkar afsökum. Ég mun bara virða þetta að þína skoðun. Það veit ég. Bara virða að þína skoðun. Er svo að kom konungur til okkar bara og bara spurði okkur bara harðar spurningar og ég dírkaði að af því honum var að koma og spyrja okkur spurningar og ég festið að gegg skjærtlegt. Alveg. Og þá er allt í lagi. fólk er alveg búið að fá yous, okkur, kykja. Þá er þá virði á þessu. Mm -hmm. Þá er bara alltaf að vitum bara hvar við erum, ég er hér og þú og þetta, það er bara alltaf ykkur. Já. Ég held að það sé ekki sig bara gott að enda þetta svolítið á því fólk hérna mótir ekkert mikla skoðan rásu fyrir en að það búa að þetta vel. Já. Bara takk fyrir okkur. Já, bara takk fyrir mig, frábært eitt ykkur. Semu leiðis. Semu